As-salaat wa s-salamu ala Rasulna Muhammadin wa ala alihi wa s-shabi wa mën tabiahum bi ihsan i la Yumid din. Allahu namadu wa rafhalandarojim dhe vetem pritim dhim dhe farne kakoyim la vda tato nha dhe bakimet qofrin bi Muhammadin sallallahu alaihi sallam i familya shokat dhe tajtata qen djekin kateruk dhin dhid na funtë ksej botë. Qadarulazir përbazdojim edhe s-sad mëlleni Allahu jalla wala më me jeratën e radhas gaseria gjenetike s'aibote ku i më duhet të folur për dhikrin përmendën Allahu xhallaluhu dhe kemi thënë se në çdo sinjive përmend Allahu xhallahu ala dhe kjo përmendje është cilësore kualitative ku besimtari përmend Allahun shpesh dhe din çfarë po përmend din kuptimin e saj e përjeton padyshim se tër ky do të shndërrohet në një kënaqësi dhe burim të lumturisë që realisht do të jetë një xhenetik s'aibote Dhe të jetë një strehim në këtë dunja dhe të jetë mbrojtje për ta Dhe kemi marë në takimet e kaluara Dhe të të shalimet dhe kuptimet e këtër fjallumet më dha Fjallet Subhanallah, Elhamdulillah, La ilahe illallah, Wallahu akme Në basë e kësa i kuptojmë të ndërozër se Sa janë të begatshme dhe sa janë të frëtshme Thën jetë që vinë nga shpallja Një fjali, Allah, shkurt, në fjalë subhanallahu, gjithë ato mirësia. Shikoni sa është i shkurt, shikoni sa është, është atë në gjuhë e lehtë, mirpo çfarë përfitimi si dhe çfarë do bishë asil besimtarit? Kështu edhe fjala elhamdulillah, edhe fjala la ilaha e kës t'mradhën. Andaj çoftë në fjalë kaç është i shkurt, sille kaç përfitime, para mendoj kur ato bën bashk, ose para mendoj kurtohen të, të përzijera edhe me fjalë tjera pasaj. Çe kuptojm këto se sa mirësi dhe sa begatina s'jel, u dhëzimi që ermet e Muhammedi s.a.s. Sa fjallën këtë botë duhesh me i thur, dhe sa fjallën këtë botë duhesh me i përpilur dhe me i formulur, me mujnë të fund me thonë dhe qëka të mirë. Edhe ata gjithmonë me mundësi për me të kritiku dikush. Nuk ka fjallim botë që formulen një rio që nuk mund të kritikuat. Pa mundë shmashtë. Ose për shembull nuk e popilu mirë nga së ato që po donë me me lavdru, nuk ka bashçi kaçi mat, do të jesh pak më pak më mesatare. Ose për shembull se ke lavdruar sa so duhet. Mirpo, vërtet është me xhit atë kërkuarën për ball ndon ku që ti do me lavdru ose do me do me fanëruar kështu mëron. Ndërsa ato që na ka mësua pejgamberi për sallallam so me vërtetë janë shpallën nga Zoti. Dhe ne jemi të kursyëm Në këtë aspekt që të lodhëmi Apo përpjekimi që na të formulojmë Hajde të ashtëti Formulo fjallë përve dhe sënë Levdre e Zotë i Gjellewala Së të në Vëllaj me shkur libra Libra në nuk mund është nështë Me ja qëllu bashkë ashtu si kurse Nështë të duhet Allah në Gjellewala Me ja imadruve si me falndruve Nështë nga gjitha këto lodhë Nga rkesë nga kursy Dhe nga ka ruhet e Zotë pse si duhet atë me e që të ta kemë madhur. Ejona mbytet që në vetëm ti, lëvizim buzët dhe lëvizim gjuhën tonë për ta përmendur Allahun që leula. Edhe vetëm me këtë lëvizje, sa shpërbim dhe sa mirësi është e begatija. Është kjo është vetërtet një gjë që nuk duhet besimtari kaq thjesht me kaluaj për ballë soi. Tën ky mirësi tën ky begati. Dhe prapse prap me qen të privuar dhe me qen do të të të hutuar dhe të habitur për ballë qoj mirësi është më e vërtet e humbi e madhe. Andaj dua sot edhe të vazhdoj edhe me një dhëkër përmendje te Allahu xhallahu ta që është gjithmonë e shkurtër. Ende pa dolë ato pak më të gjata, që janë pak më shumë se një rresht, që i ka thënë dërguari sallallahu alajhi wasallam. Andimi tek shkurtat, që të mësojmë bi Allahu me përmendje të shkurtë ndal nga ngadalë e kurtohemi, pastaj kalojmë lart ato që janë pak pak më të gjata. Nga lutjet dhe nga ato që quhen dhikr, që po flasim për to, përmendje Allahu xhallahu ala që i bën te pejgamberi sasulem er fjala la hawla wala quwata illa billah el ali el azim. Në këtë fjalë thejme dëgjojm la hawla wala quwata illa billah. Kështu që fjalë ju rrodhher ndot të përdoret gabimisht ju në vendin e saj. Dhe ju rrodhher të ndot që mos dihet kuptimi i rëndë i saj. Prandaj dua që sot të flasni me këtë fjalë dhe me kët përmendjet e Zotit xhallahuçi po dishum ka shumë dobi dhe ka shumë shpërbime shum dhe ka shumë mirësi. Sepërkat vlerave të këto fjalë të ndërrohen sepër ka vlera të shumta. Një pyetje është hadith i pejgamberit alayhi salatu wasallam, si i thënë nga sa një njëri një prej ashabëve të tij tha, "Ekthiru min qouli la hawla wala quwata illa billah, fa inna kanzun min kunuzil janna." Pejgamberi shoq tha Shpeshtoni të thëndërit e fjales La hawla wa la kuweta illa billa Nga sa i ashtë Thesar nga thesaret e gjennetit E qëka në në kuptan Thesar nga thesaret e gjennetit Në kuptan se Sikur në këtë bot Për shambu njëri du me bo një përpjekja Dhe me fitu një thesaret madh Thesaret Në shëta një sanduk të madh Plët me Me gur të qmuashëm Plët me dhe të të ari dhe dhe margaritarë të qëmuashëm. Sa është fitimi të njeri? Një asës sandu këtë dhvyn edhe me konë rradi ju veçti, po fmite tu e nipat e tu me shpenzu edhe nuk kanë mundësi me e hargjunë atë thësarë që te ke fitu me punën tonë. Në këtë dunia nuk mund njerë me fitu thësarë. Por saa keni pa po njerut imagjinojn edhe kërkojn thesare përshambu, do për në ndërtje kërkojn thesare të humbur aty ku ne të fshehur ose e din se realisht vetësun e gjojn. Mirpo nuk mund ta fitojn. Po ndoshta po e gjejn diku një thesart nën mbretësi të kaluar kështu më. Kjo është imagjinat e njerëzve këtë botë. Nashallahu po thot thesarin e dy dunjos. Thesari i xhenit është thetata në nuk ja si ka sigurisë këto. Nga se ka thën pejgamberi sallallahu Fasuleta Sadi ibn Muadhet, një pej ashabet për për gëmbërësën. Fasuleta ati që monë në gjenetaj, ka thonë është me eshtrajt se këjtë dunja dhe që ka kontatu. Parëmëne, e ku është tesari i, i, i, i ahiretet? Nuk mundë me kalkuë, sunëthejmë i në sa so kushton një tesar i ahiretet. Së mundë është me thonë. Nërsa atë pasuru është për një tesar më tepër, që nuk i djetë fundi këti tesari me një fjalë, لا حول ولا قوه الا بالله. بعدين كاش والله ميرسي اماده. ك كياك مع قطوسه صار زوت ج اللهم شرفهم. صار الله جعل لورا بوجار. صار صلى الله جعل لا والا يمر داي نيفا. جداثوت بيغمبري صلى الله عليه وسلم يثا ني في اصحابته تي ايثا الا ادلك على باب من ابواب الجنه. I tha, a dëmë me tregu për një derë nga dyrët e gjenetit? Njëri për me himi një vend, dëmë hi për me s'dyrëve. A po, e gjenetit ka, sa dyrë? Tëtë, tëtë dyrë, tëtë portat më enqë, hy njërë për në syne në gjenet. I tha, për i gamë versëm, a dëmë me tregu për një nga portat? Një port është rejane, këmë në po, dira e a gjeruzëve. E kështu ka porta që i lehcojt njerëzë me ju përmës asoj porte në gjenet. Lehcim, e i tha pegamber se ma dhe me tregu të i për njën nga këto dyrë të gjenetit, ta si ju e ja, rësullat, ta thuj la haula u la kuze i la billa. Kjo është një derë për dyrë të gjenetit. Ma dje ka thënë pegamberi, salasëm se kur sa shadithin Bukhari, ka thënë, mën të arra mine lejli, fe kala, la ilaha illallah, وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله كوش تعار من الليل كان حديث شو قومتني كاكوش يدلجومناتا با نيت ترتلوك انا مثل الجومن هذا فجاله بور سيتي دلجومن ميحره ستيج السيط ميحره që është alo alo nuk është alo nuk është i fjalë i mirë po është me dert më përmend Allahu. Atë kush në kët rast si ti si ti del gjume natën thot la ilaha illa allah wahdehu la sharika la lahu al mulku wa la al hamdu wa huwa la kholishun qadir. Thot el hamdulillah, thot subhanallah, thot allahu akbar eda thot la hawla wa la quwata illa billah. Thot gamerson, nëse thon çat moment o allah më fal Kretë gjunarët, Allah këmë ja falë apëtë Nëse kërkën dhe qëka për Allah në e doa Këmë ju përriqë Allah doasë E në qëfë se qohet më u falë dyre qate Ku bilet salatu I botë kabul më erë namazin Si pasuja, këti dhekri apëtë Fërse hapis falë Qërë mirësia Po, aj që jetën me dhekër Aj që ka ditin me dhekër Ja mundësën Allah që edhe natën me pasë me dhekër Aiçi ka jetën me përmand Allahu xhallahu po, ana e ka dhe vdiq me fjalën la ilaha illallah. Po, nuk ka është të mundësinë ditën e harron Allahu xhallahu ana për sfjalti tani për zgjumti me përmand. Ja problemi këtu punë. Duhet për sfjalti me kunit ka i më përmand Allah Allahu xhallahu ana tani kur i përzgjumshum Allahu xhallahu ta mundson që ti më përmand Zoti xhallahu ana varti mirë. Prandaj më ndëruar kush e thot kët lutje? Nuk ka është vështirë. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا نا يثيم ناماز لك ناكبتو بسيطة الحمد لله قطع يديم بسيطة سبحان الله الله أكبر ترمسون أعضي أشطان لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله إن قال الله مغفر لي غفر الظنوب ما سلثت أو الله مفعل إفعلا جنوعا أو دعا يستجاب له أو سلوتت إفرجية الله جل وعلا وإن صلق بنت صلاته وإن جوزف فعلت يبرناهد نمازه فقد كيف ترى نمازه في عرض لا حول ولا قوة إلا ب الله جدا شكاة في قطن البيغمبيري صلى الله عليه وسلم نحن نرى كوردان جاستبيا كوردان نيري جاستبيا فات بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا ب الله كتلوتيا إكأت ya delgon allah jondo nimelek azi thot vqita u kufita u lum yqrau shejton thot vegan beso kos sder pespis thot bismillah me amna allah tawakeltu ala allah jembrshtet me zotin e mot allahun pobleta la hawla wala quwata illa billah meleku thot vqit jembrojt u kufit ende jemjaftu as një lutja për mbrojtja mos me e thonët mjaftat që kje. U në mjekë kërëbhu shëtan edhe nuk e afrod shëtani. Mëdikohën në trasmetim ikë shëtani. Dhe i thët shëtani të të të të të tja pse po ikë për i këti ka shumë, pse po ikë? Dhe, si mësme ikë për njët i njëti të li vukëja, vë kufëja, si mësme ikë për njët i njëti të li realishtë umbrojtë dhe um mjaftuva ma që tha. Andaj, që farë shëjtani të mësynë kur delë shti me të mëshru me të bëve zvesa apo me të sytë me bëgjona të këshia na nuk mune më mëmbrojt për tjune përvecë se në qofë se e kërkujmë mëmbrojt në Allah Gjallavala e Allah në kamësus si e kërkujmë mëmbrojt e duke thonë njëndrë atë rëtët la haule u la kuvete illa billa gjithë ashtët ka thonë pejganberi sallallahu al sallam kush kur endëgjen e zanën That si kur that me zine. Me zine that Allahu Akbar Allahu Akbar edhe tithu Allahu Akbar Allahu Akbar Aethat Allahu Akbar Allahu Akbar të e pet Allahu Akbar Allahu Akbar Aethat ashhedu en la ilaha illa Allah tithush ashhedu en la ilaha illa Allah e përsi të zonën? tithush ashhedu en la ilaha illa Allah e kshu mora Kur vijentek hajja ala s-sala kur madhjët hajja ala s-sala tis olemon kan thën thojëti hyjë alal sala pasai thoi la haula wala quwata illa billah ne rdisa ulë me qon skiu timon hyjë al sala fara vëshui la haula wala quwata illa billah shto shoft ka than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush thot ashtu sikur thot muezin i e ka sevopin e zonit muezinit apo si me thira ti e zon pa ja mungu muezin sevopin e e zonit te tia allah E cili është sevap i muezinit ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kosh e thirr e zonën nuk ka gjallëse nga njerëzit, nga xhenet, madje madje asgur, as gur, as çka do të qof në tokë që e prek e zonën e tij, e ndëgjon e që nuk i buan dëshmitar ditën gjykimit se Allah këtë përman këndeun e ty aty. Jatë. Ka saot mal me thirr e zonën e qitëse apë të këti tje fitan në qovëse, e thu atë që thotë me zini. Një ndërto është me thonë, la haula o la kuat e illa billa. Pra ndaj, të ndërru, në, dhe zë ka së atë madhë, është nga fjallët e mëdhaja, me thonë që e së tësarë, është, tësar, është porë nga porë të gjenejt e kështë mëradë, që kanarë hadidet për vlerën e kësaj fjallë. E që dhe është kuptimi kësaj fjallë? më janë ditë kuptimin, që me pretu këtë dhikër, që po, po e themi në raport për me zhutin gjallën më ala. La hawla wa la kuvata illa billah. Të ndërlozër, kjo fjallë në aspektin dërtimor, nështë fjalli e ndërtuar, është një sikër të fjallë, La ilahe illa Allah. Që i kohë, La hawla wa la kuvata illa billah. La ilahe illa Allah. Andaj, ka mëhem, edhe ka pëhim si kërse këmën të këmën të këmën të kjolla la ilahin di allahin dhikë ka duesh me mëhu edhikë ka duesh me pëhë të këmën të kjolla la ilahin qëka ke mëhu se nuk meritan të adhruat me dhe, dhe as kosh as kosh në kuptan kor kosh heq edhe ma dhikë illallah pëhën këtë të dhe dhe dhe që përdu të njëllavalla aqiman çdo <tot> fjalë la ilahe illallah muhim dhe pohem andai fjalana ilahe illallah është do thot muhim në adhurim dhe pohem i sinqert i këtij adhurimi allah xhallahu ta'ala është fjala kelimatu l-ikhlas fjalë la ilahe illallah është sinqeriteti gazetë sinqerisht ja kushton adhurimit allah xhallahu ta'ala Se fjolën la haunë u la kuvët e illa billa kanë në djetarët, në qovë se fjolën la ilahin e Allah është fjolën e sinceritetit në adhurim, atërë fjolën la haunë u la kuvët e illa billa është fjolën e sinceritetit në kërkem të ndihmes dhe ndëmbrëz nga Allahu Gjellawana. Prandaj, aj i cili bashkan mes la ilahin e illa billa dhe la haunë u la kuvët e illa billa praktikisht, e ka realizu fjolen ijake na abudu, ijake nëstain Këtu është namaz, ijake na abudu, ijake nëstain ijake na abudu, vëtëm ty të adhurojmë La ilaha illa Allah vë ijake nëstain dhe vëtëm për etin të imë për kujnë La hawle, la kuvete illa billa që i ka me dy përmën të la jelle vërë të e vërtëtan atë që e ka të nëzut të jelle vënë në Kur'an atë ndër në kër fjolen është d është përkratë dhe është më bështetës dhe është plëcuës i fjallës La ilaha illallah Aq është më rëndësia E kuptimit është pak ma i zbërthim, ma shqep, qëka është E kuptim që ka më hemë dhe ka pojmë Qëka më hojmë në dhe qëka pohojmë në Ta në rëzër, la hawle Hawle që ka në këtë dhekër Një në rëbë është lërgim Hawle është më u lërgu për i të qka Në që ka me, me ndryshu ose me u lërgu. Nërsa kuve është forës, fuqi, ku vetë. Ku vetë me që të vindë forësë, fuqia. Andaj në e themi, nuk ka mundësi me u lërgu. Nuk ka mundësi me ndryshu. Dhe nuk ka forës për me lëvizë, përre të se me Allahun Gjellahu alahtëm. Në qëfar kuptimi halama zë bërthyr? Ibni Abasi ka dhonë kuptimin më të drejtë dhe më të shkur të fjolës la haula u la kuvete illa billa. Qëfar ka dhonë Ibni Abasi, radiallahu ta'alanu, ka thënë la haula, nuk konë mundësi me u largu nga asë një gjuna, nga asë një ndalesë, Nuk kam mundsi më e ndryshoj njëri vetën e tij për të mirë nga e keqja. S'kam mundsi përveç se më ndihmin Allahu. Wala quwa do nuk kam mundsi njëri me kryni një punë të mirë pa ia dhënë Zotit takat fuqin për vitun e punës. Prandaj, njëri na nësh të vërzëm në kur të bëhet atë mes dujërave. Mes asaj që duhet të qkafit, më largu për diçka flet, edhe duhet më ofru ofrë diçka flet apo Dush më largu për i kësaj edhe më afru për i kësaj. Për më largu për i kësaj duhet forës, edhe për më afru nda i kësajr duhet forës. A qështu? Ndush më largu për i këtuajt edhe më ardhë qëtu. Edhe largimi për i këtuajt edhe afrimi këtu duhet në të fuqi. E nga thejme se ashtu ka mundësi më u largu, e ashtu ka mundësi më afru, pa Allah unë gjelë dhe gjelalu a. Për ndaj nga thejme kërru më zinit, hajja alas Në themi, la, ha, u, la, u, la, kuët, illa, billa Në themi, s'ka mundësi ma rëmezin Pa, ndihimin Allah Gjallahu alamë As shvjeta jam, as manja jam, as forsa jam, as pasuria jam, as kuqka veç Illa, billa Pa, në që fësë Allah më një mënë Andaj kërkojnë ndihimin e Allah me më një mu më armë në gjemi Pra, ndaj besimtari të ndëruazën kërë thotë La, ha, u, la, u, la, kuët, illa, billa Shveshet nga gjdo fuqie ti Nga gjdo forse ti duke unë bështetër komplet në Allah në gjëllëwale se o Zotë veqë për mesteje unë e falla veqë për mesteje unë jë mi mirë veqë për mesteje unë lërguna për gjuna për në ryshe nuk mëj nuk mëj me lunë këtë gjuna nuk mëj maro bukët po i badat nëse ti o Zotë nuk mëndihman a fërë të ndaj sa smundje të brendshme i shëran fjallë la haule o la kutë e ljubla vet pëlqimin apo syfacinë Moshtrimi me vetveten është shumë smune dira i shohim fjalën la haula wala quwata illa billah. Andaj ku ne themi se Allahu xhalleu ala ka prum xhami. Wallahi s'na ka dal xhum për sabah pse Allahu na ka bërë rahmetin e donat. Nuk jene on xhami pse na të fort. Po Allahu na ka darsht, na ka zgjerr e na ka silln kët sabah kur ti do të flaj, dikush kush e di ku është? Të t'i t'ka pra Allah në gjemi. E kur këtë jë thu Allah Gjellewala, a nuk stot dëshnje për ta? Subhan Allah! Jo gjithë kujt i, i ka ndihmu Allah që shëtët maara. Jo gjithë kujt i ka ndihmu. Ti e ke kërku këtë ndihm. Edhe t'u ka përgjigë Allah Gjellewala. Pra ndaj edhe në Zotën Gjellewala. Kjola la havla u la kuita illa milla e qëtë në pa realitetin tën kush jetë ti. Unë jam a Zotë i dhokë tonës. As forëca Tim ke mësu, tim ke ullëzu Pra ndaj, fa tërshimë se kjo bëhet një thesar Nga thesarën E gjëni që robi, robi E fiton për mes Për menë në salon gjallë dhe vore Pra ndaj, të ndërlëzër Ajë që si duhet më ulargu për një vesit keq Ajë që si duhet më ulargu për një gjinohi Me këtë fjal Me këtë fjal Dhe pas kësaj fjale Ska rësye mu, sëpëmuj më ulargu valla Sun për lovla për du më lënë jo, Se këthon mirë la haule o la kuhe të illa vila se me thonë Ollaj s'ka atë keqë e zënë ke lëna Me lëna la gjellëna Po se ke kërku në dimë në lënë lën sa duvëtër Për ndaj kanë thonë disa për djetarë se Njëri ju kërë e bënë një gjyna E pastaj arsjetua se nuk pëmune të me lëna gjyna O, ato, s'pëmune me në no. Disa për unemove kanë thonë Arsujetimi i ti se nuk pëmudet me elon, është ma i malë se gjënaj që është të e buonë. Pse? Pse ti, realisht, për e banë një gjënaj. Gjënaj që për e banë ti. është dopsi e njerë të lau, kush për një s'ka gjënaj? Dhe këtu dyqysh arsujetosh, pse e ranë gjënaj? Se i njerë i ga banë, ki epsh, ki kojtja, ki joshja, ki mashtrosh. Po nuk arsyetosh pse s'po kërkon ndihmën e Allahut për melon, çdo sa rzysetosh, kur mundesh me qenë fort ato. Prandaj e para është më arsyt me se sa, pse e dyta, ngase këtu ke pasur mësuesin me kërku ndihmën. Unë e pe kuptoj se ti ke bëu këto. Pe kuptoj që këtë nuk pe din, normal është. A do ti e pas mësuesin gat nuk po mësohesh? Kjo më e keqë, pse nuk pe lorgon ignorancën kur e ke mësuesin? Se nuk po shorohesh kur e ke mjekun? më usmundur. Me anërin mas më sku të mia komo, kemë akecë se vetë smunje pas sot. Prandaj nuk thjetëmit, vullai, as dhas, as juna, me fi'allahu hawla wa la quwata illa billah. Edhe çdo vullai, po kam çë më buk këtë ibadete, po kam çë më rezul Korani, po kam çë më fol, po kam çë. Po kisha. Po provojmë la hawla wa la quwata illa billah. Prandaj ka thon një nga dietotë më vjet, Ibn Taymi rahimullah qatë me fjallën la hawla u la kuhuta illa billah tukab edhu l'ahual me këtë fjallë rënën të gjitha sfitat dë dë një asabë s'ka sfit dë një që nuk rëzohet tukab edhu l'ahual wa tuhmalu l'athqall me fjallën la hawla u la kuhuta illa billah s'ka barë dë dë një qëtë bjën shpinë e që nuk e banë s'ka blikim që nuk barë tëtë afo? me fjallën tukët fjallë la hawla u la kuhuta illa billah Rënon barierat. Rënon të lëshët, sfidat. Çdo përgjithësi që për të bjen mbi supetat tua që kërkohet me krin punë, e ban. Apo, edhe gjithashtu te të ka thën Ibn Taymiyyah rahimullahu, gritet me të njëri lart apo thon. 3 sa ti vjen la haula wala quwata illa billah. Të ndihmon çdo pengesë me rënë me len Allah, çdo bar mbi supetat tua edhe prezim me e bajt edhe drejtë më ngri tek Zoti xhallahu ala në shkallë e lartë të shpërblimit. Prandaj, la haula wala kuvvete illa billah është ndriçuar tash me largimin nga keqja edhe punët e mira. Por nuk kopësh kjo ashtu. Ku thu la haula wala kuvvete illa billah, i ismut do të thotë kërkon ndihmën e Allahut. Un nuk mundu më largu pikë të smunje. E as nuk kam takap me shku kashneta përse me Zotin xhallahu ala. Ekzemerata. Ai ky është kuptimi la haula wala kuvvete illa billah. Dhe në fund, një keçkuptim dhe rrët fjallës, La haula u la kutila billah. Nësa njerës këtë fjallë përdurin në ratë fatketsis. La haula u la kutila billah. Ka buva këtë dikujt. Apo, kjo nuk është fjallë fatketsis, kjo e fjallë kërgjimdimës. Apo, nësa fjallë fatketsis është, këna memësu, Inna lillahi u inna, Illehi raji'un. Ta Allah të jime, ta këna më këthiju, dhe këtë dikush, لا حول ولا قوه الا بالله كفنديش لا حول ولا قوه الا بالله الله نور يا دكتور اسطو تتر ذكر كيا لا حول ولا قوه الا بالله ثوت ندرس كور دوي نديمه مو لغو او سمو افرو فوش لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا اسطو هذا العلي العظيم ما امرت الله جل جلاله ولاك فوش زنه ما تي برك فيال غاسه بالوقت e kërkoj ndihmën Allahu e Allahut o Lola me haçë, me haçë Zoti gjelar nuk tremban pe sa jam. Allahu na lutem që Zoti na bën gatë që Zoti na përmendë. Dhe Allah na ndihmoft që të larguojemi nga tër ajo që duhet larguar. Dhe na mundsoft Allahu që të kemi fuqi, që kemi forcë të afrohemi ndaj çdo punë dhe çdo fjalë të mirë që të më ofro. Dhe na mundsoft që me këtë kërkim ndihmë Zotit që e lehuara ti me sinqert dhe ti batin përgjithësi të rëmë sfidë dhe të lashët, dhe të ngritëm i njënët e këzote gjëllë gjëllë alëhu. Kja është, dhe të përreset njënjën me fjallën la haula, o la kuva ta illa billa. Zotë, jëshë bledhuruat, në në në kim nashën, usallam, usallam, usallam, usallam, usallam, usallam, usallam, usallam, usallam, usallam, usallam, usallam,